Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre datoriile creștinului față de lume. Credinciosul creștin mai are și datorii către lume, adică față de toate cele zidite de Dumnezeu. Lumea, în toată întinderea ei, arată fără încetare puterea, mărirea și bunătatea făcătorului, cum citim în Sfânta Scriptură. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Ca orice om, și credinciosul este legat de lumea zidită de Dumnezeu și este încădințat că el îi poartă de grijă, încât să-și poată rândui o viață plină de mulțumire sufletească și de propășire în cele trebuitoare trai lui zilnic. Cum iarăși citim în Sfânta Scriptură, Dumnezeu l-a creat pe om ca să fie stăpân peste cele zidite și așezate de el în această lume: ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul. Dumnezeu le-a grăit primilor oameni. Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl supuneți. Astfel, cuvintele Sfintei Scripturi arată legătura dintre om și lume ca și menirea omului în lume. Ele mai arată că lumea este de la Dumnezeu, nu de la cel rău, că ea este bună pentru că numai bun poate fi ceea ce a făcut și face Dumnezeu. Citim în Cartea Facerii. A privit Dumnezeu toate câte a făcut și, iată, erau bune foarte. În lume, omul găsește tot ceea ce este necesar vieții sale. Fuga de lume, ori, socotința că ea ar fi de la cel rău, precum și lenevirea și nelucrarea pentru îngrijirea și înfrumusețarea lumii, sunt lucruri împotriva înțelepciunii, iubirii și voii lui Dumnezeu. Căci El toate într-o înțelepciune le-a făcut. El a arătat întreaga sa iubire către cea mai aleasă ființă din lume, față de om. Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său Cel Întâi Născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Iisus Hristos a luat asupra sa păcatele lumii și a dăruit viața sa pentru viața lumii. El a venit ca lumea viață să aibă și mai mult să aibă, citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan. Venirea în lume a lui Iisus a refăcut pe de o parte legătura dintre om și Dumnezeu, pe de altă parte, a întărit legătura dintre credincioși și dintre aceștia și lumea înconjurătoare. Creștinul este dator să se poarte față de lume și față de semenii săi, precum s-a purtat Iisus Hristos însuși. El a spus despre sine, fiul omului n-a venit ca să-i se slujească ci ca să slujească el și să-și dea viața răscumpărării pentru mulți. Așadar, o datorie de seamă a creștinului față de lume este și slujirea ei, adică munca spornică pentru înfrumusețarea ei, pentru crearea bunurilor de tot felul necesare vieții. Este slujirea semenilor săi. Creștinul, trebuie să dea mărturie și despre adevăr, despre lumină, despre pace, despre iubire, bunătate și despre tot ce duce la desăvârșirea lumii și a omului. Este drept că în Sfânta Scriptură întâlnim unele îndemnuri la ferirea de lume, la depărtarea de cele ale lumii, dar aceasta înseamnă fuga de păcat, de nedreptate, de tot ceea ce este spre răul lumii, spre nefericirea omului. Biserica ortodoxă, ca păstrătoare credincioasă a învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos, nu a stat nici când, împotriva dorinței omului de a cunoaște și a stăpâni lumea. Ea nu a stăvilit și nu împiedică înaintarea spre tot ce îi este omului de folos. Din potrivă, sprijinind neîncetat silințele spre desăvârșire în milocul cădincioșilor ei, îi ajută pe aceștia să fie oameni de nădejde în societate și slujitori ai năzuințelor întregii omeniri spre zidirea unei lumi tot mai pline de fericire și mulțumire. Crescând în sufletele cădincioșilor virtuți ca dragostea, blândețea, cumpătarea, bărbăția, înțelepciunea, dreptatea, pacea și buna înțelegere, munca și respectul pentru roadele muncii obștești, biserica se străduiește să înlăture din viața cădincioșilor păcatele care duc la certuri, la vrajbe și la războaie. Propovăduind egalitatea între toți oamenii din toată lumea, biserica contribuie la înflățirea dintre oameni și popoare, la înlăturarea apăsării și a exploatării, la ridicarea demnității omului pe cea mai înaltă treaptă cu putință. Prin combaterea viciilor, prin îndreptarea celor greșiți, prin îndemnul la muncă și cinste, biserica ortodoxă face din credincioșii ei slujitori convinci ai binelui și ai păcii în lume.